‫טוב. ‫אה, לילה, איפה הספר? ‫את ה... אני זה. ‫את זה, כן. ‫תודה. רק טיפה הקדמה, לפי בקשתה של ללה, אנחנו לומדים עכשיו, קוראים את הספר "אני הוא שזה שיחות עם שריניס ארגדת המהראג', שהיה, אה... אני יודע מה? אה... מורה. המורה אה, של רמש בלסקר. של, של רמש בלסקר, והוא היה אה, מהאסכולה, נגיד, פחות יותר, של הדווייטה ודנתה. זאת אומרת, לכאורה זה לא בודהיזם, אבל אתם תראו שצריך מיקרוסקופ בשביל לראות את ההבדלים. ההבדלים בעצם זה בדבר שהוא הכי פחות חשוב, וזה נגיד במטאפיזיקה, כאילו, בקוסמולוגיה, או ממה בנוי האדם, בדברים האלה, שהם באמת... שכל אחד הביא את זה בעצם מהעולם מה, מה, מה שלו, אבל זה הרי לא מה שבאמת מעניין אותנו, זאת אומרת, ממה בנוי האדם, אז גם לנו יש תיאוריה שלנו, שזה תיאוריה מדעית, והיא גם כן לא, לא ממש חשובה. אז אוקיי. אז uh, אני מנסה להיזכר איפה היינו. היינו בפרק חמישים ושלוש. כן, זה זכרתי, אבל איפה שמה... אה, אה, אוקיי. אז... הוא אמר... עכשיו אני אני, אני... אני... די בקצרה. אתם זוכרים? זו הייתה סיטואציה שהוא בא ואמר שהוא היה במשרד אה, נסיעות והייתה לו שמה מלחמה עם ה... בשדה ה... תעופה. כן. אה, חברת תעופה, לא זה. חברת תעופה, כן, כן. בבנק. כן, לא, אז הוא אמר לו, אם אתה לא מסתדר, אתה צריך להתאים את עצמך לחברת תעופה או לבנק, אם זה לא מוצא חן בעיניך, או שאתה לא יכול לסבול את זה, אז אל תטוס ואל תחזיק כסף. נכון, אבל תקליט. מה? לא לא, דווקא הפעם שכחתי, כן. אז... בסדר, זה זה, זה זה זה זה זה, אוקיי, ו... אוקיי, הוא מדבר על הטבע שלו, כאילו, ואז הוא אומר, אם רק תנסה להישאר שקט, הכל יבוא. עבודה, הכוח לעבוד, המניע הנכון, האם אתה חייב לדעת הכל מראש? אל תדאג ביחס להתיקה. יהיה שקט עכשיו והכל יסתדר, הבלתי צפוי חייב לקרות. הדבר שלו אנו מצפים אולי לא יבוא לעולם. אל תאמר לי שאינך מסוגל לשלוט בטבע שלך. זה מה שאנשים אומרים. מה, יש לי כזה טבע, אני לא יכול לשלוט בו, איך אני יכול לשלוט בו? וזה... אז הוא אומר, אינך צריך לשלוט בו. זרוק אותו לכל הרוחות. עכשיו אתם יודעים, כבר אמרתי לכם בשבוע שעבר, שאופי בבודהיזם זה מילה גסה. כי מה זה אומר שיש לנו אופי? זה אומר שאנחנו כובעים, כן? שיש לנו הצמדות לאיזשהן צורות התנהגות. ואנחנו חושבים שזה אנחנו. אל תחזיק בטבע שיש להילחם בו או להיכנע בו זאת אומרת אנחנו יכולים לפתח כאילו שתי אה, שתי גישות שני attitudes לטבע, כן? לטבע, לאופי בעצם או שאנחנו צריכים להילחם איתו או שאנחנו צריכים להיכנע לו אז בעצם לא זה ולא זה או <אז> להתמסד עליו זה כן, זה, <אז> זה, <אז> זה, <אז> זה <אז> כאילו להיכנע לו <אז> <אז> <אז> אבל עכשיו הוא אומר דבר מאוד חשוב, שום חוויה לא תפגע בך לרעה כל עוד לא תהפוך אותה להרגל. עכשיו, אנחנו גם צריכים להבין שבעצם שום חוויה אה, לא יכולה להיות הרגל, וזה למה בעצם? כי באמת שום חוויה לא יכולה לקרות פעמיים, אלא כמו בהרבה מאוד דברים, לשם אנוכיות, אנחנו מוצאים איזשהו דבר שאנחנו מחליטים או מגדירים בתור החלק החשוב באיזושהי חוויה ואז היא כבר נכנסת לאיזושהי מחלקה, לאיזשהו קלאס, לאיזשהו אפיון וכן, האפיון הזה יכול להיות שגם לחוויה בעבר נתנו את אותו אפיון. אבל בעצם, אם אנחנו מתבוננים לעומק, כל חוויה היא שונה מהאחרת. אז איך אפשר ללמוד מהניסיון ומההיסטוריה? מה אתה יכול ללמוד זה מהניסיון זה... ואתה יכול אה, אה, להתעלם אה, מכל מה שאמרתי בכל מה שקשור לדברים טכניים. בפירוש, כשאתה נכנס לאוטו, אתה לא צריך להתחיל לחשוב מחדש איפה הברקס ואיפה הגז. תתייחס למה שאתה יודע כאילו שזה נכון. למרות שמישהו עוד יכול להחליף לך אותם. אבל... אבל אנחנו מדברים פה על דברים אה, אה, נפשיים. ברגע שאנחנו מסווגים משהו בתור, נגיד, אפילו בתור עצב, בסדר? עצב. עצב, כן. עכשיו, ישנה תחושה. ישנה תחושה. התחושה הזאת היא אחת ויחידה, היא חד פעמית. היא גם נולדה בנסיבות חד פעמיות, כי מה שהיה אתמול הוא כבר לא היום. אבל אנחנו לא רוצים להתייחס לתחושה הזאת במאה אחוז כמו שהיא. אנחנו רוצים שיהיה לנו איזשהו הנדל, איזושהי ידית לקרוא לה בשם ולתייג אותה. אנחנו חושבים שזה מקל עלינו. או יותר נכון, אנחנו לא חושבים, לימדו אותנו לעשות את זה, ואנחנו עושים את זה באופן אוטומטי. עכשיו, אם היינו מתייחסים לתחושה הזאת, שיכולה להיות בהחלט תחושה גופנית, בתור הדבר הזה, בלי שמות, בלי כינויים, זה היה, נהיה, דבר לגמרי אחר. עכשיו, כשאני אומר שלימדו אותנו, שאייפו אותנו, שהתרגלנו לקרוא לזה בשם מסוים, זה על פי רוב, בהתחלה בכל אופן, ממש לא דבר שנמצא בשליטתנו. כי יש לנו איזשהו מנגנון אוטומטי שתופס את הדבר ואומר, זה פחות, זה זה. מה קורה למשל כשאנחנו אה, אה, מגיעים לתחושה שהיא ממש לא ברורה? זאת אומרת... כמו מה? כמו... את יודעת, יש באצל היפנים, יש תחושה שנקראת יוגן, שזה איזה מין געגוע מצד אחד והתפעלות מצד שני למראה איזשהו... אה, אה, נוף מסוים, דובדבן. מה? פריחת דובדבן. פריחת הדובדבן, נגיד. זה לא, יוגן זה לא לפריחת הדובדבן, זה למשהו בסתיו, ככה שיש לו קצת יותר אפלולי. פריחת הדובדבן זה, זה, זה, זה כאילו שמחה, לא, לא כזו. כן, כן, אתם יודעים שעכשיו גילו איזה עוד טעם של שוקולד, שקוראים לו בלונדי. <laughs> ו... כן, כן, בחיי. כן, <laughs> למה? <laughs> לא <laughs> שמעתם? שמעתי. <שם שם laughs> תקראו עיתון. <היה> <laughs> <איתון>. לא, <laughs> תקראו בקיצור, yeah, זה, זה, משהו שוקולד בין, שוקולד כן. בין, זה משהו בין שוקולד לבן לקרמל. לשוקולד קרמל, זה טיפה זה. אז... זה כמו שיש יין כתום. כן, אז מה קרה עד לפני אה, אה, כמה חודשים, כאילו, לפני שגילו שזה טעם ספציפי, היו כבר שוקולדים כאלה. אז אנחנו היינו צריכים לסווג, להגיד, אה, זה כמו שוקולד לבן, נגיד. שאמרנו, זה כמו שוקולד לבן, אז בעצם... איבדנו את הטעם האמיתי, והטעם האמיתי הוא לא חייב okay. להיכנע ל-label. אז ברור, אם אני, אה, אה, הדבר הזה זה פרי לגמרי לגמרי ייחודי, אבל אם אני רוצה שמישהו יקלף לי את זה, אז רוצו שאני לו, תקלף לי בבקשה, קלמנטינה, בסדר? Okay. אז זה לא... זה לא שאין שימוש לתוויות, ואנחנו צריכים לדעת שזה רק שימוש מעשי, מקורב, וכמו שאמר, לא יודע מי, אולי, לא, חומסקי לא, למרות שהשם שלו מאוד טוב, אבל שהלשון מרדדת. סביאלי, לא? ניאליק אמר את זה במילים בגיל אחרות, בגילים אבל כן, הלשון מרדדת, כי אם אנחנו רוצים להכניס משהו ללשון, זאת אומרת להשתמש באיזושהי מילה, לתאר משהו, אז זה הופך אה, משהו הרבה יותר מצומצם, כאילו, אם אני רוצה לתאר נוף ואני אומר, זה היה נוף מדהים, היה שם ירוק כזה, ו... אז אם אני רוצה עוד יותר לדייק, אז אני אומר, זה היה ירוק עם נגיעות של צהוב או משהו כזה. אז בסדר, אז לכל אחד יש איזושהי תמונה מאיזשהו נוף כזה שהוא ראה, או בחיים, או בתמונה, או בטלוויזיה, או משהו כזה, ברור. והוא... אבל אי אפשר להעביר באמת את התמונה, אבל אם אני בעצמי כבר מסתכל ואני אומר, אה, איזה ירוק. זה כבר לא זה, זאת אומרת, אני כבר רואה מין משהו מתוך הפלט של הצבעים שאני מכיר, וזהו, זה נהיה פחות או יותר זה. אבל אני מתעקש עוד אותה שאלה, איך לומדים מהניסיון הריאגודיסטים, אומרים לך, שנגיד אושר שנובע מהישג, זה בעצם אופוריה זמנית שאחראי הבעיה דיכאון. כן. ואתה מסתכל על העבר שלך ואתה מתייג את כל המקרים האלה, ומגיע למסקנה שאתה לא מכבס את הזה. נכון. זה האושר אחר. כן. אז כאן אנחנו עושים בדיוק את הפשע שדיברת עליו. עושים לייבלינג לרגשות, נותנים לזה מכירים שותף, מסיקים מסקנות. אחרי להם מותר. לא, לא, לא, לא. א', זה... אני אגדיר את זה בתור טכניקה נפשית. זאת אומרת. וזה בהחלט... האמת גדולה מאחורי בטח, כן, כן, כן, ברור. מה זה הנחיות למדיטציה? כן. הכל נכון, אבל אנחנו צריכים להבין שיש עוד רמה, זאת אומרת, ומה שיפה, זאת אומרת שדווקא את הרמה הזאת, כאילו הגבוהה וזה, תמיד אפשר להפעיל. עכשיו, זה ברור שלצורך קומוניקציה, זה לא קומוניקציה. מה שאמרת זה קומוניקציה, לא. זה, זה, בין בין שמי, לא. זה קומוניקציה עם עצמך, לא לא מה לא זאת אומרת, לא. בפירוש רוצה... זה חוויה, זה... זה... סטייטמנט על המצב הנפשי, כן. לתמיד, מעבר לעתיד, זה לא בשביל לעשות קומוניקציה איתך. לא, זה בשביל לעשות קומוניקציה עם עצמך. זה למה? זה לנהל את כי... הדרכה. נכון, לדרכה. כן, כן, <laughs> כי... זו קבוצה של אמת גדולה, זאת אומרת, זה הדבר כשלעצמו. נכון, <laughs> זה, <laughs> זה לא הדבר כשלעצמו, זה הדרך לדבר כשלעצמו. תחדד okay. <laughs> זה... רגע, מה הדבר בדיוק שמפריע? כי יכול להיות שאם נבין... אני, זה מתקשר לעניין הדפוסים, בוודאי, לדפוס, כאילו. כן, אני חושב שזאת הבעיה, שאתה כאילו לא תהיה כבול אבל... לדפוס, רכון. לדפוס, אבל, כן, כן. הבאנו דוגמה חיובית לדפוס, שיכול להיות לך יפה מאוד רחוק, והם מטיפים, הפייס אוף הכל, ש... הכל. וכשאנחנו חיובים. עושים מטא, אז אנחנו אומרים ומדברים, אז שוב אני אומר, זה, נגיד ככה, א', זרגדתה, מדבר באמת בשעה רבע לשתיים עשרה. זאת אומרת, כשפחות או יותר עברת את, את, את, את הדברים האלה. ליישם את זה, זה לא קל. אבל, לא רצוי. רצוי. אני אגיד לך גם למה. כי רוב השעות ביום, אתה לא עוסק בדברים האלה. כשאתה עוסק בדברים האלה, ושוב, גם כשאני מדבר עם אנשים, אני מדבר איתם בשפה ואין לי עם זה שום בעיה. אם אני אה, אה, מנסה, אני יודע מה, יש פה ספר של איזה 600 עמודים, עשרת השלבים של מדיטציה, מלא מילים, מה זה? פוף, בלי סוף. אבל אנחנו צריכים להבין שבכל הדברים האלה, וגם בהבחנות המאוד עדינות, הבודיסטיות של איך אפשר להתקדם מרגשות תוכרים לרגשות טובים ואיך צריך לנהוג בכל רגע ורגע זה הכל הכללות לא גסות, עדינות אולי, אבל מאוד מאוד הכרחיות, אבל עדיין זה לא הדבר עצמו. אני לא מצליח עדיין להבין מה הבעיה, איפה זה בעתמוס ועקיץ? נגיד שחוויתי משהו, כן. שאני יכול לתת לו, אני נותן לו שבע סמארטים, טעם או טעם וזהו, כן. וכאילו אין לזה שום נזק, כלומר זה לא מביא לי שום... אלא אם כן, כן אלא אם כן, זה, זה, זה מחליף לך את החוויה בזמן החוויה, או שזה מחליף לך את החוויה הבאה שתגיע אליה. אני... שאלה טובה, אבל אם נגיד חוויתי ורק אז השוויתי, כן. אוקיי, נגיד חוויתי אני מבין שאתה אומר, תשמע, לפני שחווית, אתה על זה, אתה אמרת זה. זה לא, לא הסתכלת עליך, okay. ראית משהו okay. אחר, אז okay. כאילו לא ראית okay. מה שיש. Okay. נגיד ראית מה שיש, אתה אומר, okay. אוקיי. כן, בוא, okay. זה מזכיר לי את זה. בגלל okay. שיש הסתברויות מסוימות שזה יהיה דומה. מה אתה שנה. עושה אז באותו זמן? אז אתה ש... חי בראש. Okay. Okay. אתה לא חי במציאות. Okay. זה, זה אחלה okay. מקום, תדע לך. מה? אחר, אחר אבל. אחר, כן, כן. והבעיה שלנו, זה לא שאנחנו חיים לפעמים בראש. זה איזה חלק מהחיים שלנו חיים בראש, ואיזה חלק מהחיים שלנו חיים ברציון. אני גם מקבל. כבר, יש זמנים ויש זמנים, אתה יכול להגיד. תשעים ותשעה. כן. יש זמנים שאתה לא רוצה לחיות בראש, ויש זמנים שאתה כן רוצה לחיות בראש. תראה, בטוח שאתה רוצה לחיות בראש, שוב, בכל נושא טכני. כשאתה בבנק, כשאתה עושה עסקים, כשאתה נוהג, כשאתה חושב, כשאתה קורא בספר. כמה רגשות, אני אתן לך דוגמה מהחיים. בטח, פצוי. נגיד, יש לך נגיד בן זוג או בת זוג או חבר, שם עליך את הקריזה. כן. עכשיו, רגע. עכשיו, עכשיו. כן, כי הוא מדבר אליך לא יפה, ועכשיו. ונגיד, ברור שאתה אומר, אוקיי, אם זה היה חד פעמי, אז אתה אומר, אבל זה חד פעמי, יש לי הודעה בשבילך, חד פעמי זה לא חד פעמי, לא לא לא, אם זה קורה בצורה חד פעמית, כל שעה ביום, כן, אז, אז, זה המפגש שלך, זה מה שאתה לוקח, אז יכול להיות חד פעמי, כי אם לא תתעצבן זה יהיה חד פעמי, אני מסכים. זה הנטל. רגע, נו. זה יכול להיות מצב גם כן שאתה יכול להתגבר. לא, שלא תתחיל תבדיל, כאילו הוא שואל אותך שאלה. בסדר, תנו לי לענות, בסדר, ארדת? שאלות מתקבלות בשמחה, תשובות טיפה פחות. אוקיי. אז חוט נקרא, נחבר אותו. כן. פעמי, אתה אומר ש... יש ערך מסוים. יש ערך עצוב לקשור זה. לפטרנט קודמים, כי יכול okay. להיות שאני יכול okay. לה... נכון. אפילו להיטיב עם הצד השני, לראות את זה, לזהות את זה, להגיד לו, תשים אז אני שוב, אני מסגיר בו... לך okay. את אבא שלך, אני מסגיר לך את אבא okay. שלך, בגלל זה אני זה לא קשור okay. אליי. Okay. Okay. אז שוב פעם, ראשית כל, מה שאמרת, אני לא אומר שזה משהו טכני, אבל זה משהו שבין שני בני אדם. Okay. וזה, שוב, נופל בפירוש ב... ב... ב... ב... ב... בחלק של הקומוניקציה, אבל אם תסתכל רק על עצמך, זאת אומרת... בוא נגיד, נגיד ש... אתה יודע מה? אתה לקחת דוגמה, אז אתה מרשה לי קצת להיות חוצפן ולהגיד שזה יש לך כלבה חמודה כזאת, נכון? שהיא עושה את זה. והיא עושה את זה כל פעם. מה קורה אז? התייחסות היא לגמרי אחרת, נכון? כן. טוב, כן. אני מקווה. כן. זאת אומרת, אני פחות מסמכן איך אתה נגיד כבר. כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. או שאתה אה, אה, זורק אותה מהבית, או שאתה מתרגל. עכשיו, בעצם זה גם הפתרון לזה. אבל, <laughs> <laughs> אבל, אבל אם תצליח להסתכל על כל פעם כפעם ייחודית, פשוט כל נשאל, מה עוזר לך שמצאת את המכנה המשותף? אני אגיד לך, אני, אז אני אענה לך, כל עוד, שלא תתן לזה משקל, ואני בכוונה אומר את זה פה, כן. כל עוד לא נתן לא לזה משקל, ולא שפטתי את זה במלוא ב, ב, ב, לא, כן. לא סיווקתי את זה ולא אמרתי, אוי ואבוי, גזוק, כן. מה קרה, כן. רק זיהיתי שיש פה פאטרן, והכל משלבת רוח נפלאה, אקווין אמיתי כל... מוחלט, מוחלט. Yeah. אני באמת יכול במצב שאני יכול לעזור לצד השני. אני יכול מתוך החמלה לעזור לו. אני רואה שהוא סובל פעם אחרי פעם ואחרי פעם. זה לא חד פעמי, זה פעם ועוד, פעם ועוד פעם יכול לעזור לו. מספיק <קמצ> גם פעם אחת בשביל לעורר בך את הרצון לחמול. אוקיי. <קמצ> השאלה <קק> האם זה ככה או שהבעיה היא יותר אצלנו מאשר אצל הצד השני. כדאי שזה משולב. כן, בדיוק. אז... הרבה פעמים, בוא נגיד, אני תמיד מוכן להתפשר, כאילו, אבל הרבה מאוד פעמים, ההכללה היא מורידה את הרמה של המודעות שלנו למה שקורה. כי אנחנו אומרים עוד פעם. מסכים. כן. ומה שאני רציתי להגיד, שאם אתה לא, אולי, רציתי להציע אם אתה לא עובר בשיפוט לשלב השני, שאתה לוקח את זה... ברור, ברור, זה כבר לא מדברים, אתה לגמרי במקום אחר ואתה הרבה יכול לעזור וזה כמובן, אבל... כלומר, נתינת השם במרכאות זה הפשע הקטן מתוך הפשעים. לא, אבל זה הפשע, אם לא נתת שם אתה לא יכול לשפוט. השיפוט הוא תוצאה, לא אמרתי בלתי נמנעת, אבל בלי שמות אין לך את שיפוט. נכון. ולכן זה, אתה יכול להגיד שזה הפשע הקטן, אבל זה הפשע הקטן שהוא אבא של הפשע הגדול, כאילו הוא, הוא, הוא, הוא, הוא התנאי ההכרחי, הבלתי מספיק, אבל הוא התנאי הכרחי בשביל שיפוט. אז מה, מה המטרה? המטרה היא שוב כאן להימנע משיפוט. המטרה היא להימנע משפט... מסבל. כן, סבל. כן. מה שמביא סבל בין השאר זה בשיפוט. שיפוט. כן. כדי למנוע שיפוט צריך לא להכליל, לא לקטלן. לא לא כן, ולא... ואפילו, ואפילו לא לקרוא בשמות. זאת אומרת, אני יודע שזה It's a very tall order, זאת אומרת, אני מקבל <coughs> את זה, אבל כמו שאני תמיד אומר, זה לא שאנחנו צריכים להימנע מזה או להימנע מזה, מה שאנחנו צריכים זה לראות כשאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, אם אני רואה את הפעולה שאני מטיל לייבר אה, על דבר, בעצם זה בפעם הבאה אולי זה כבר לא יהיה אוטומטי. זה בעצם העבודה שלנו. ובטח לא נושא משקל כזה כבד. כן, כן, אבל זה, זה <אז> העבודה. יש גם בזמן אמיתי, עכשיו שוב, על... רצוי מאוד בזמן אמיתי, אבל יכול להיות שאנחנו לא יכולים לעשות את זה בזמן אמיתי. לא הצלחנו לעשות את זה מעניין ביתי, נעשה את זה אחר כך. לא הצלחנו לעשות את זה מיד אחר כך, נעשה את זה אחרי יומיים. לא צריך להתחיל מהסוף. אנחנו לא יכולים. זאת אומרת, אם זה דבר קטן ולא חשוב, אנחנו יכולים, ואם זה דבר מאוד ש... שחשוב לנו רגשית, מעמיס עלינו וכולי, אם ראינו את זה אחרי עשר דקות זה מצוין, אם ראינו את זה אחרי שעה זה בסדר, אם ראינו את זה אחרי יום זה גם בסדר. זאת אומרת, הכל, לטובה, כל עכבה לטובה. אבל אנחנו מקווים שאנחנו נתקרב כן לאירוע עצמו. אבל באוטומטי יש, הרי הוא גם הגנתי, נכון? לא גם. הוא הגנתי. כן. אני צריך רגע לשירותים, את תסלחו ‫כן, חשבתי יותר מדי. ‫דני אמר לשתות 3-4 תה ירוק באיוב. ‫אה, הוא היה ציטט? כן. לא לגעת לא לגעת במה? ירוק. ‫אז הוא אמר לו לשתות את ירוק, ‫אז זה לא תה ירוק בשתן. דני? ודני משהו יכול לעזור. לא לגעת בתה ירוק? להפך, שלוש או ארבע. למה? חליטות כן, ולא תהיה. גם לי, אותו דבר אז הוא לא אמר, הוא לא הוקיש מרדקה, הוא עושה השעה כזאת. שום זה לא הוא אמר. אבל האמת ידעתי כבר, כי עוד רופאה, הוא לקח שום ביום ראשון, מה יערוק, והוא לא יצא לך לעשות אדיטציה. כי השום, הוא היה גם לא במנהי כזה. ישב חצי שעה. ויברציות והלב והכל, זה עשה לא... מה, מה שום? זה לא משהו, מקום שהוא... את יודעת שבריטריטים הם לא שמים שום ושום דבר, גם ביוגה הם לא שמים ביוגה. כן? כן. זה חריף גם לא. כן, זה לא רק חריף. הייתי בסדר, אבל זה מעורר. אני בבדסנה הבאתי ספור מהבית, אמרתי לי, אני אעשה סלט משהו טעים, אולם צרפו עליי שזה אסור. דני אמרנו ש... זה גם מעורר. תודה רבה שיכולה להיות נביאו, רק לעזור. לעזור. לעכב כאילו. לא, אבל עכשיו זה יהיה... ומה שהחבר שלך אמר בספר, זה גם איך לעכב כאילו. יאללה, בואו נתרכז. אז כן, ג'ולי, מה אמרת בדיוק? שזה משמש לעצמה? שהאוטומטים הם הגנתיים. דוגמה? אולי הישרדותיים, לא הגנתיים. אז מה הוא אומר? אנחנו לדוגמה. מה זה קשור? ג'וליה הייתה באמצע של משהו. היא מנסה להיזכר. אתה אומר דוגמה, בסדר. מה הוא אומר? לזרוק את שום, שום, אינך צריך לשלוט בו, זרוק אותו לכל הרוחות, אל תחזיק בטבע שיש להילחם בו, להיקנה לו. שום חוויה. לא תפגע בך לרעה כל עוד לא תהפוך אותה להרגל. עכשיו, <קוד> כן. <קוד> אני חושב <קוד> שזה בטח אקספיריאנס, <experience קוד> להרגל. <קוד> <לרגל>. עכשיו, <קוד> להפוך משהו להרגל, <קוד> עוד לפני שאנחנו הופכים אותו להרגל, אנחנו צריכים להפוך אותו למשהו. <קוד> זאת אומרת, בעצם האמת, ה... כאילו, האמיתית היא שלא... יכולים להיות שני דברים אותו דבר. כמו שרקליטוס אמר שאי אפשר להיכנס פעמיים לאותו נהר והעבודתו <coughs> אומר שהכל משתנה, <coughs> אז, אז אין, אין שתי חוויות שאין אותו דבר. אנחנו החלטנו על פי איזה איזשהו, אה, אה, אה, כאילו, איזשהו מאפיין מסוים נדבקנו בו ואמרנו את, את, את, את, אני יודע מה, אתמול היינו אצל דני קרת והוא נורא הזכיר לי את נדב אבוקסיס. ממש, ההתנהגות ממש אחד לאחד. מרגע שזה נכנס לי לראש, לא יצא. עכשיו, הוא לא נדב אבוקסיס, אבל אני ככה מפעם לפעם פתאום הפכתי אותו, חיכיתי שהוא ייתן לזה בדיחה טובה וזה. <laughs> זה אחד שבגב האומה. בקיצור, אנחנו עושים, יש באנגלית מילה נהדרת שנקראת רייפיי, זה להפוך משהו שהוא לא משהו למשהו, זאת אומרת כאילו לגבש אותו, למצק אותו, אז אנחנו עושים את זה כל הזמן. כל הזמן, עכשיו כמובן אנחנו עושים את זה לאנשים, זאת אומרת, הרי בוא נגיד, הנה אני דוגמה מצוינת, כאילו, אני שלפני שלושה שבועות זה לא אני של עכשיו, כן? קרה משהו, אבל אתם, קשה להתייחס לזה, כאילו, אתה, אתה אומר, טוב, אז זה זה, מה אתה אומר? אתה אומר, זה זה שקרה לו משהו אבל בעצם זה איזושהי התרחשות שמתחילה אי שם בערפילי ההיסטוריה והגיעה לאיזשהו מצב אחר כש... כשנולדתי ומאז זה התרחשות, התרחשות, התרחשות ועד שהיא יום אחד כאילו תתפזר בין כל הישויות האחרות אבל זה הכל התרחשות, זה לא משהו, זה לא אני שמשתנה, אלא זה השתנות שאנחנו קוראים לה אתה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו בעצם הוא תהליך, הוא לא... עכשיו, אני אומר לא, אבל אם הגוף שלך, הוא כל הזמן משתנה, אבל הוא משתנה רק בשוליים, אז כן, אז זה אתה. עכשיו, נגיד, אני יודע מה, סתם דוגמה שאני חושב עליה, <laughs> <coughs> מישהו שהחליט פתאום להתנצר, בסדר? <laughs> זה אותו בן אדם או לא אותו בן אדם? אי אפשר לדעת, כאילו אתה אומר כן, זה הוא, זה הוא, אבל אתם מכירים את המשל שזיום נדמה לי, אמר נכון? על הספינה שנוסעת, יוצאת ספינה מהנמל והיא מגיעה לנמל הבא ומחליפים לה את התורן כי הייתה סערה ואחרי זה היא... הסתבר שהיו תולעים בלוחות של הסיפון, אז מחליפים את הלוחות של הסיפון, ואחר כך את הדופן הימני, ואחר כך את הדופן השמאלי, והיא כשחוזרת לנמל האם שלה, אין בה שום דבר שהיה בספינה שיצאה. גם את הצוות החליפו אפילו. גם את הצוות החליפו, כן. אחר כך מתחילים את כל החלקים שהחליפו אותם, ובונים מהם את הספינה. כן. עכשיו, האם זו אותה ספינה? אז כן, אם צבעו את השם של הספינה הישנה על הלוחות החדשים, אז אתה תגיד שזה בטח שזה אותה ספינה. עכשיו, בינינו זה גם אנחנו מין ספינה כזאת. זאת אומרת, אני לא יודע כמה טעים יש לנו ש... שהיו לנו כשנולדנו, וזה גם לא כל כך חשוב, כי העיקר זה שאני כמעט בטוח שחלק גדול מהדעות שלנו היום זה לא הדעות שהיו לנו כשהיינו בני ארבע. כן, אבל אם אתה מוזר את זה אלא מתנצר... כן. לא, כן. זה אירוע כאילו חד פעמי, שמצד שני, מי שמסתכל על בן אדם מהזווית הדתית, אז הוא לא אותו בן אדם. אבל ביחס כן, שלי כן. אליו, כן. הוא נו. יכול לעבור איזשהו שינוי, כן. שאני לא יכולה להיות איתו באותו קשר שהייתי נגיד, כן, נכון? כן. נכון? אז כן, אז השינוי זה... הוא... <laughs> אני עכשיו בעד <בת> שינוי, <laughs> <laughs> <laughs> אני טוען <laughs> <תואד laughs> שאת... <laughs> כן, <laughs> זה שינוי כאילו רדיקלי, <coughs> קרה כאילו ב... ב... לא יודע מה, ברגע או ב... בחצי שנה או בשנה. אנחנו אבל כולנו עוברים שינוי, אבל אם השינויים הם מספיק חלשים, קטנים, אז אנחנו לא מרגישים בהם אולי כמעט. זה כאילו עם הצפרדע, שהם מחממים אותה לאט לאט. אני מזכרת על ציון, כן. אז <laughs> יש לכם תשובה יפה. שזה כן אותה ספינה, כי היא תופסת אותו זמן מקום. יש המשכיות. לא, אחרי... יש המשכיות, לא שהיא תופסת אותו זמן בסדר, בסדר, אז, אז אוקיי. זה אותו גוף. אז... אז יש אז... בה המשכיות. לפני שלושה שבועות, ואפי עכשיו, המולקולות, יש המשכיות. בסדר. לא בסדר, זה... לא בסדר. מישהו לא יעזור לך. בסדר, בסדר. מה? <laughs> אז מה? אז יש סיבה זה... להגיד שזה אותו אפי. יש סיבה, יש, יש המון סיבות להגיד שזה אותו אפי, <laughs> אני לא מכחיש את זה בכלל. גם זה ברור. שאני חייב להגיד שזה אותו אפי, כי אחרת אני לא אוכל להסתדר בעולם. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל האם מהותי, אם אתה מגדיר משהו בתור אוסף של מולקולות שיש להן המשכיות של זמן ומקום, בסדר גמור. אבל תדע שזה הגדרה, לא יותר מזה. זה מה שאת אומרת. כן. אבל אם יש את זה, לכל בן אדם יש את המאפיינים שלו... של, של האישיות שלו זה לא... מה למשל? מה למשל? אני מסתכלת על ג'ולי והיא נראית לי בן אדם מאוד אנרגטי ומאוד ערני ומעניין אותה הרבה דברים והיא פרקה לה... אני לא רוצה... לא, לא, לא, סתם... רגע את ג'ולי ונדבר על מישהי אחרת. בסדר, אבל אני אוהב להיות יותר... רגע, רגע, לא, לא, לא, לא. ג'ולי, לא ג'ולי. כן. דודה שלי שהיא מלאת אנרגיה וזה, אבל עכשיו היא יושבת בבית זקנים דמנצית לגמרי. אתה לא תצליח להזיז לה את היד בכוח, אתה יכול לעשות לה ריקודי בטן, היא לא תזוז. אז היא אותו בן אדם או לא אותו בן אדם? כל זמן שאנחנו מדברים מה, באמת על, על כן, בסדר, אם אני תמיד הייתי כזה ואני עדיין כזה, אני, אבל, אבל זה לא המהות. אבל למה זה, זה חשוב? כי אם אנחנו ניגשים, אני חושב נדבר על בני אדם אם אנחנו ניגשים לבן אדם ואנחנו לא נפגשים איתו אלא אנחנו נפגשים עם האימץ שלו שיש לנו אז אנחנו לא איתו אנחנו עם האימץ שיש לו, תמיד, אני יודע שהבן אדם הזה הוא עצבני עכשיו, יכול להיות שעכשיו הוא שקט לגמרי, אבל אני כבר יודע שהוא עצבני, ואני אתנהג כאילו שהוא עצבני, ויכול להיות שזה מה שמעצבן אותו בכלל, אתה מבין? ההבדל... זה גם יכול להיות ההפך. יכול להיות ההפך. כי אם אתה ניגש לבנדר, נגיד, שהוא לא... לא יציב. הוא חולה רוח. כן. אוקיי? כן. ואתה לא לוקח, לא יודע את זה. כן. ל... תכניס אותו לבעיה, ואתה תיכנס לבעיה. אנחנו, כן. אז אני רוצה לא לספר דיל. לך על דוגמה אולי, לא, אולי, אולי לא דוגמה אופיינית, אבל יש אצל קרן נויבך איזה סיפור עכשיו על מישהי שהיא חירשת אילמת, כן, ולכן כן. בעצם החליטו שהיא אה, אה, אה, משוגעת כן. לגמרי, והיא יושבת בשער מנשה כבר 30, 40 שנה, 90, 90, 90. וככה מתייחסים אליה. כל... וכשהתחילו לדבר איתה עם שפת הסימנים וזה, הסתבר שזה בכלל משהו אחר. אחר. כמובן, אני לוקח כמובן דוגמה שהיא קצת קיצונית. אבל אני לוקח את הדוגמאות הלא קיצונית, את הדוגמאות מהחיים. אתה התחלת עם שר די. לא, קודם כל, בסדר, זה גורם. כן. עכשיו, כן. עכשיו, שוב, אני אומר, שוב. עכשיו, לא דוגמה קיצונית של חולי רבם. כן. תראה, ביום יום אנחנו, נכון, אנחנו מספגים אותך כאיש חכם. נגיד. סדר, נגיד, נגיד, כן. יש, נגיד. כן. ואתי פתאום תופש תוציא באיזה תקשור נוראי. אז נורא בסדר, אז זה <סיע> היוצא <סיע> דופן. <סיע> נו. עכשיו, כשאתה מנהל עם מישהו כזה את היחסים, ואתה לוקח את זה בחשבון, כן. אתה יש... כלומר, גרוע <סיע> לא. מאוד. אם אתה תקבל משהו שאני אומר עכשיו, כי אתה יודע שאני חכם, <סיע> טעות <סיע> גדולה. אני, אשר, אני אקשיב פעמיים למישהו שאני מראש, <סיע> זאת אומרת, אני אקשיב יותר בתשומת לב. למי שאני מראש דיווקתי אותו, הוא איש חכם. אז אני לא אגיד לך, הוא מוכרח איש חכם. אתה יודע ש... ואם אני לא אבין משהו, אני אנטה לחשוב שבגלל שאני חושב שהוא חכם, אני צריך לחשוב על זה עוד פעם. בסדר, בתור... יש אלגוריתם, בתור יוגריסטיקה, זה בסדר. שוב, אני אומר, אני גם כן לא אומר שאתה צריך להתייחס לכל... באמת, שאתה חושב ש... אני אסתכל על פנינה, פנינה, ופתאום אני אגיד, או, oh, מי זה הדבר הזה? מה אנחנו עושים מתוך זה? אבל, אבל אתה צריך להבין שאתה עושה את זה. זה מאשר הדבר הזה? אתה צריך <ח> להבין, <ח> <ח> <ח> אתה צריך לראות כשאתה עושה את זה. אתה צריך לראות מתי למשל הדבר הזה לא עובד. מתי פתאום ההתייחסות של, שלך אל ה... אל ה... נגיד אני, יכול להיות שאני התפלטתי איזושהי שטות לא נורמלית, יכול להיות, קורה, גם לי קורה, אז מה, אז אתה צריך לקבל את זה מראש, כאילו שלא, הוא בטח אמר דבר נכון, אבל אני לא הבנתי? לא, תבדוק, אתה יודע, הבודה אמר, הוא שאל את האנשים למה הם, למה הם חושבים שהם צריכים לשמוע ולעשות מה שהוא אמר. אז מישהו אמר לו, כי אתה חכם, כי אתה מואר, כי אתה זה ואתה זה, יש להם איזה 700 תארים כאלה לעילוי וזה. אמר, לו, לא. כל דבר שאני אומר, אם אתם מקבלים אותו בגלל שאני אמרתי, עשיתם טעות. כל דבר שאני אומר, אתם צריכים להתייחס אליו כמו שצורף מתייחס לגוש זהב חדש שהוא קיבל. הוא צריך לשים עליו חומצה, הוא צריך לפצור אותו. טוב, מה? זה נראו מכירות טוב שכל פילוסופט ישתמש בו, שמכבד את עצמו. כן. מהרמב״ם נכון, נכון, אבל זה גם נכון. אם אתה... אני שנייה רוצה לחזור למה שצריך לשאול, למה זה חשוב? למה זה חשוב שאנחנו נראה כל הזמן את העולם באור רענן? לא, כי השאלה כמה זה יכול להיות. כן. כן, החוויה היא לא יכולה להיות, הרי זה ההבדל בו, אתה יודע. כשאתה באמת, אה, המון פעמים זה, זה גם עובד לצד השני, זה לא חד משמעי. אתן לך דוגמה, אוקיי? עוד יום בואי מור ספציפיק. כן, אני, אני, אני, אני אתן דוגמה כזאת אה, מיום יום. אם אני יודעת שאני הולכת לפגוש ואני יודעת שהוא, שהוא נורא קשה או נורא מנוכר, אז... אני לא מגיבה אליו, אני לא נעלבת ממנו, ואני מראש מוכנה לזה, כי אני צריכה להיפגש איתו, לקבל משהו, או יש איזו משמעות לפגישה. ואם לא היה לך בכלל ציפיות ממנו? אז בפעם הראשונה שלא היו לי ציפיות ממנו, כן. אז יכול להיות שנורא נפגעתי. למה? כי הוא היה נורא... אבל, נורא... אבל לא היה לך ציפיות ממנו. אבל הוא היה נורא מגעיל אליי. אז הוא מגעיל. פשוט לא אומרים מגעיל על ביניך. לא אומרים מגעיל על אוכל, לא אומרים מגעיל על אדם ומגעיל זה לא הוא, זה עולה עם בניי ואנחנו תפסנו אותו כמגעיל מה זה מגעיל? גם יכול להיות שבגלל שאת יודעת שהוא מגעיל מראש הרי בן אדם הוא זה בן אדם אני מדבר על ואת כן, כן, הוא עונה לציפייה, הוא עונה לציפייה נכון. אני רוצה להגיד פה ממש לבסיס כאילו. נכון, ש... <coughs> למשל, שאף אחד לא יכול להעליב אותנו. <coughs> הוא יכול להגיד משהו, ואנחנו יכולים להחליט להעלב. עכשיו, אני אומר להחליט, זה קצת מוגזם, אלא יש לנו תוכנה בפנים שאומרת, אם הוא אמר לי ככה וככה, אז אני צריך להעלב. עכשיו, בואי נדבר רגע, אני עכשיו שולף את ה... את הבחור שהוא דיבר עליו, נגיד שאני יודע שהבן אדם הזה הוא לא שפוי והוא אומר לי משהו שלכאורה אני לא צריך נורא להעליב אבל אני יודע שהוא לא שפוי, אז אני לא יעלב זאת אומרת, כן להעלב, לא להעלב זה בידינו. אני לא אומר שזה קל, אני לא אומר שזה פשוט ובטח שמישהו שבמקרה פגשתי ברחוב זה דבר אחד ומישהו שאני... עובד איתו קבוע זה משהו אחר, ומישהו שאני נשוי אליו זה בכלל, ו... אבל כן להעלב, או לא להעלב, תראו מה אני... זה, זה, תראו איזה חופש. אנחנו יכולים להחליט. עכשיו, אנחנו לא באמת יכולים להחליט. אנחנו יכולים לראות מה בדבר שהוא אמר עורר בנו טריגר שאמר שאנחנו צריכים להעלב, למשל. אם מישהו, שאני ממש לא מעריך את דעתו, אבל הוא במקרה, לא יודע, מה, שכן שלי, אמר לי שאני טיפש. זה יעבור את שלי בדיוק כמו שברווז יוצא מהמים והטיפות יורדות ממנו. לא, השאלה אם זאת... אתה מוריד ציפיות, זאת אומרת, אז יש משהו בלהוריד ציפיות, שזה גם... זה משהו שמפספס את החוויה האנושית. להפך, זה פותח אותך לחוויה האנושית האמיתית. כי כשיש לך ציפיות, את נמצאת בהשוואה ואת נמצאת בשיפוט. האם הוא עומד בציפיות או לא עומד בציפיות? אם אין לך את זה, ואני לא אומר שזה קל, אבל את מבינה איזה איכות אחרת יש לפגישה ביניכם? את באה ואת בעצם כולך פתוחה. זאת אומרת, היום יש הרפתקה חדשה, אני הולכת לשבוע, לפגוש את זה שכבר פגשתי 200 פעם, אבל אני לגמרי פנויה, אני בלי ציפיות, אני רוצה לשמוע מה okay. יש לו להגיד? אבל אני יכולה לספר לך את זה אחרת. כן. או, היום אני יכולת לפגוש מישהו, 12, ואני נורא מתגעגעת, ואני נורא מחכה לזה, ואני נורא רוצה לספר לו משהו, ואני נורא... זאת אומרת, הציפיות לאו דווקא חייבות. תראה, כשאני פוגשת את היום פגשתי אותו, שקיללתי אותי כן. בשדרה, כן. אז ברור שאני לא נעלבת, כן. אוקיי? ואני רוצה להתייחס אליך בתור משוגע. זאת לא, צריכה להתייחס אליה לא, בתור אני, משוגע. לא, לכל זה ברור ש... אבל ככל שיהיה לך פחות, ראשית כלי. כל, ככל שיהיה לך פחות ציפיות ממני, למשל, evet. ככה תלמדי יותר. וככה תביני הרבה יותר לעומק את מה שאני אומר. <coughs> ועכשיו את דיברת על זה שאת נורא מתגעגעת <coughs> למישהו ואת looking forward לפגוש אותו. אז ככה. שלכל נדבר על ה, על ה... בצורה כמעט אה, אה, אבסטרקטית, אבל הכי הכי עמוקה, כשאת מתגעגעת למישהו, אז את לא חיה במציאות. זאת אומרת, את לא פה, את לא עכשיו, נכון. את חיה בראש. עכשיו, יש לזה כאילו, בסדר, זאת אומרת, אני מוכנה לשלם את המחיר הזה. אני כל כך נהנית <laughs> מהגעגועים האלה, שאני מוכנה לא לחיות בעובד. עכשיו, את באמת נהנית מהגעגועים? לפעמים כן. בסדר. יכולה להגיד לי שאת נהנית מהציפייה, אבל מה זה געגוע בעינייך, זה מישהו שהיה ואיננו. שלא ראית אותו הרבה זמן. כן, כן, בסדר, אבל כרגע הוא איננו. לא, אתה רוצה לראות אותו? זה לא געגועים, זה ציפייה. לא, לגעגועים? לא, okay. אז אנחנו בואים, נהיה קצת יותר מדויקים פשוט. געגועים, את יכולה גם להתגעגע למשהו שאיננו כבר. נכון, אבל אתה יכול גם להתגעגע למשהו שיש לו, לא, אבל הוא פשוט עכשיו... להוריד לא את אותו אוקיי, בזמן. אוקיי, בסדר. אז זה עכשיו השאלה ככה, האם את יכולה לחשוב עליו בלי געגועים? כן. Okay. ואם הייתי אומר לך, תשמעי, את עכשיו יכולה לחשוב עליו, בלי געגועים, או שאתה יכול לחשוב עליו עם געגועים. מה היית מעדיפה? תלוי. בסדר. אבל את מבינה שהגעגועים בעצם, מבחינה מסוימת, הם מפריעים לך לראות אותו, אפילו שאת זה בעיני רוחך. כי הגעגועים הם שלך. עכשיו, את חושבת שזה איזה תבלין שמוסיף לטעם החיים. אבל אם תסתכלי על זה לעומק, תראי שבסך הכל זה איזשהו... ואני אה, אה, אגיד... זה, זה סנטימנט. כן, מבטל, זה אתה רגש. אתה לא, אני לא מבטל, אני לא מבטל, תשמע, אם, אם... לא, לא, אני ש... לא מבטל, אבל אני אומר... <שמע> אתה <שמע> תמיד <שמע> מבטל. <שמע> תקשיב, רגע, תשיג. אני חייב להגיד משהו, כי אני כבר ככה סוחב את דוגמה מהשיעור הקודם. אה, חשבתי שאני גן ילדים. לא, לא. ילדים. מה, <laughs> לא, לא. <laughs> מה שאתה אומר, זה מאוד מאוד עושה שכל. כן. ואני כל הזמן שואל, וחזרתי ושאלתי, למה זה? את מה זה משרת? כי... למה זה עושה שכל? או... לא. את מה זה כל משרת? כל ההיגיון הזה. אז כן? אז, אז, זה, אז... רגע, רגע, רק שנייה, <laughs> ואני <laughs> אענה. <אליי>. מה אתה מתכוון עושה שכל? כל המכניזם הזה şey, של uh, להתבונן בדברים, להבין מה קורה. זה שכלתני ולא כן, ריקסי. עכשיו, כן, עכשיו, זה בדיוק הנקודה. כן. שבאופן שכלתני זה עושה הרבה מאוד שכל, כי אתה אומר yani, okay. זה, ואז זה מונע זה, בסוף זה מונע את הסבל. או מקטין את הסבל. כן, כן. בסדר, זה ברור. אבל, על הדרך... התחושה שלי, ועוד מהשיעור שעבר, כן. וגם עכשיו היא התעצמה עוד יותר, כן. בייחוד עם השאלות פה. תגיד כן. שוקל לשוקולד. בדיוק, לא, שמרוב סכלתנות ומוכניות כן. של, של כל המנגנונים האלה, כן. ואתה כאילו מהנדס את כל המנגנונים כדי להקטין את הסבל. רגע, אבל על הדרך אתה מאבד, ככה התחושה שלי, הרבה מאוד... אמ� סנטימנט ותחושות אנושיות וגעגועים ואתה יודע מה אנשים גם מתרפקים לפעמים על כאב ובטח על געגוע והתחושה שלי זה שההודים האלה או ההינדים או אני לא יודע כאילו מצאו מנגנון משוכלל איך לא לסבול אבל שכחו בדרך איך להיות יהודים איך להיות אמיתיים, איך להיות אנושיים, איך להיות זה, ואני, אני, ואני לא הכרתי ביני לביני, אבל אני, זהו, זו התחושה שלי. אז בוא, אני אתן לך תשובה כפולה. ראשית כל, אתה צודק. זה כבר טוב. כי, זה נכון, כי, זה נכון, שהחיים שלנו, כרגיל, זאת אומרת, לפני הבודהיזם, נגיד, הם נראים בערך ככה. אנחנו באופוריה, אנחנו בדיקאון, כל הזמן, ואנחנו אפילו, נגיד בשביל לתחזק את זה, לפעמים אנחנו צריכים עוד להגביר את ההתרגשויות, כי מה שקודם התרגשנו ממנו, כבר עשינו אותו שמונה פעמים, אז זה לא מספיק, אז עשינו סקי, עכשיו אנחנו צריכים לעשות סללום, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות... גישה על הראש או משהו כזה, זאת אומרת, אז זה נכון, והבודהיזם במפורש גורם לך להפוך את הגרף הזה לגרף כזה, לגרף יותר מתון, ובסוף, ובסוף, בסוף, אתה... שאתה לא מרגיש שאתה חי ולא שאתה מת. אתה חי... באיזון מוחלט. זה כנראה, כאילו, נגיד... איזה שי אמרו. נגיד. עכשיו, עכשיו, עכשיו... ראית פעם בסטרוסקופ? בן אדם... בן כן. הגרפית יושבת. כן, כן, אני יודע, אני לא... עד כדי כך תמים שאי פעם אמרתי את זה ולא אמרו את זה, אז אני מרים לכם להנחתה, זה בסדר, אבל... א', לא צריך לדאוג. ‫שלא עד, נגיע לשם. ‫-עד שנגיע לשם, <laughs> בדיוק. ‫אבל, אבל, א', <laughs> <אלך, coughs> אין שום קומיטמנט. ‫זאת אומרת, אתה מבין שמה שקורה בעצם, ‫כשאתה לומד את המנגנון הזה, ‫ואתה מפנים אותו, ‫אתה יכול להשתמש בו ‫ואתה יכול גם לא להשתמש בו. ‫עכשיו, תראה, אני אומר לך, ‫תראה, אתה בסיטואציה מסוימת. ‫אתה יכול... תתרגש כמה שאתה רוצה, לטובה, לרעה, חופשי. נכון. אני נותן לך עוד אופציה, לא להתרגש. עכשיו אתה אומר, לא, אני רוצה להתרגש. תתרגש. נכון, אני מסכים עם העתיד. אתה מבין שאני אני הרי, לא, אני הרי לא מונע ממך, אה, אה, אה, זה כמו שאתה מתבגר, כן? אתה רוצה, אתה יכול להתנהג כמו ילד. אתה רוצה לשחק בקלאס, תשחק בקלאס. לא מפריעים לך, נכון? אני לא חושבת. לא, אבל אתה לא יכול כבר לענות מהקלאס אותו דבר. למה? לא. כי אם אתם כבר בפוזיציה שאתה לומד את המנגנון ומפנים אותו, אז אני לא בטוחה. נכון. כשהדלת פתוחה, זה לא דלת מסתובבת בעיניי. זה לא דלת מסתובבת, אבל בואי נגיד, יש הרבה רמות ביניים, זאת אומרת. הביניים עד שהגעתי. כן, לא, לעשות את זה רדיקלי, לעשות את זה mm -hmm. קליל, אתה יכול, אתה יכול לנסות okay. נגיד, יש לך אולי שלושה דברים שבאמת מפריעים לך בחיים, okay. מפריעים לך, נקודה, <coughs> ואתה מוכן בלב שלם לוותר עליהם, כן? למרות שהם מלאי תחושה, מלאי okay. רגש, מלאי אמוציות, אבל עליהם אתה מוכן לוותר, בסדר? <coughs> תנסה לעשות את זה במקום הזה. <coughs> הרדיקליזציה כאילו שאומרים שזה הכל או לא כלום, אם זה הכל או לא כלום אז זה הכל, כי ילד שתגיעו ללא כלום, זה דבר אחד, זה אמרתי שני חלקים לתשובה. מה אמרת? למשפחה היו דנים הכל. מה? Uhm כן, הוא היה נשוי, והיו לו ילדים, והוא היה מוכר סיגריות. זה המעשן. כן, כן, כן. זה המעשן, פילגש לא יודעים, אבל זה שהייתה לו אישה, שהוא ממש בחה כשהיא מתה... נפלה, אני חייב להתעכב על זה ברשותך. אם לא הפרעתי לך, אם לא... הפרעת לי כי אני באמצע של החלק השני של התשובה... ה... של התשובה הרדיקלית השנייה, כאילו. אחד אמרתי לך, זה נכון. זה מככה וככה, אבל שוב, אתה לא חייב לקחת את זה לכל הדברים. אם יש לך דברים שאתה רוצה מתוך... שוב, ואתה מבין שאני נותן לך פה את החופש ואת הכלים להחליט. בזה אני רוצה להמשיך להתנהג ככה. תתנהג. עכשיו... השאלה אם יש דרך ביניים. יש דרך ביניים. בטח, ביני. רובנו נמצאים שם. אבל בסדר, אבל מצד שני אומרים שאתה רוצה לעשות כל הזמן עבודה. אתה כל הזמן רוצה... לא, שאלה אם אתה, אתה ממשיך, אז אם אתה מתרגל את זה... האם יש לך באמת יכולת בחירה אחר כך, או שאתה הופך כבר לזה שיש לך שליטה? לא יודע. זה כמו שתגיד לי, שלא יודע, בן אדם דתי, שהוא יכול לבחור איזה מצוות לעשות ואיזה לא, מה שמתאים לו. נכון, בטח, אבל זה לא בדרך כלל... אבל אתה לא יודע, דתי הוא. היום כופן. כן. היום תחבור ב... אני לא עכשיו מייצג את זה, אבל... אתה יודע מה? דתי כל... ממוצע יגיד לך מה פתאום? כל אחד מאפשר. הוא יגיד לך את זה, זה ואני כל... אומר לך שכל דתי, כולל החרדי הכי גדול, יש מצוות שהוא אומר עליהם קצת. קצת, לא, אתה יודע מה, לא כל היום... יש דתיים שהולכים לבית כנסת בבוקר ונוסעים אחר כך לקניון. טוב, לא... לא, לא, נגיד שזה... נגיד, נגיד, נגיד שזה במצווה, תראה, כל אחד, כל דתי, למשל, תראה, יש מצוות uh, צדקה לעניים, כן? מי מחליט כמה צדקה? הוא מחליט. נכון. אז מה זה? אבל אף אחד לא אמר אחרת. מעשר, יש שאמרו מעשר, ויש שאמרו שליש, ויש שאמרו אמרו, אתה בוחר, בוא נגיד, אתה בוחר, אולי לא כל יום, אתה בוחר איזה כן. אבל, זאת אומרת, שום דבר, שום דבר הוא לא כן או לא. גם לא אצל, גם לא אצל... גם, לא גם, לא גם, ל... גם, ל... גם אני רוצה לתת דוגמה, כן. כשאם הם על משהו שהם נורא רוצים למשל, אז הם מקדשים את הסבל שזה גורם להם. למשל, יש לי תלמידה שהיא מתה לנהוג, כן. היא, מתה לנהוג היא אמרה כן. לי את זה. מתה, כן. היא דתייה. ואצלם בחברה, היא לא יכולה לנהוג. אז היא אומרת, והיא מתה לעשות את זה, אבל היא אומרת שהיא מרגישה... שהסבל הזה הוא סבל נעלה, היא תקבל בה את זה תמורה, היא בוחרת בסבל הזה. היא בגן עדן, הצליחו לשכנע אותה. החלק השני הוא, דווקא מבחינה זאת, די מהחלק. זאת אומרת, כי אתה לא מאבד שום יכולת לחוש ולהרגיש, אלא שאתה לא מזדהה בהכרח עם הרגש. הרגש מופיע אצלך ואתה יכול לראות אותו כרגש שמופיע אצלך ולא כאתה. וזה נותן לך את האפשרות להגיב עליו כמו שאתה רוצה. כמו ש... ניזהר גדלת, דרך אגב, שתכף נחזור אליו. אבל רצית להגיד משהו, מירי? אה, אפילו שאתה לא יכול להגיב עליו, אבל אתה לפחות מזהה, כרגע אני סוגל בגלל זה, ועצם הזיהוי הזה וההפרעה שלך... כן, זה כבר מוריד את ההזדהות, כן, מוריד את ההזדהות, והופך את זה לדבר לגמרי אחר. זה הופך את זה לנושא להתבוננות. אבל אפי, אני... כן, אילן, אני רוצה ל... כן, כן, אבל לא, ג'ובלי, בבקשה. אתה אמרת בשיעור קודם, וכזה התקשבתי... אבל אני לא אותו אחד. כן. משהו ש... נורא התחברתי לזה, אבל אחרי זה כל השבוע התבשלתי עם זה, וזה היה להיות בתוך הפעולה להיות בתוך הפעולה במאה אחוז. כן. ואז שאלתי את עצמי, הלכתי להופעה. אה, שנתת את הדוגמה של הזאתי עם המגן דוד אדום. גם אז חיה קצת ובת שבע, משהו ניסיתי להבין מה זה אומר. ואז הייתי בהופעה שלשום, שהייתה נורא נורא נורא נורא ככה נהנית אבל חשבתי על זה שחלק מהנאה שלי הייתה, זה מה זה הציף בי. ובגלל שזה היה קש מכירה מגיל נורא צעיר, וראיתי אותם כמה מקומות, מקומות מאוד קרובים, וכל שיר, פתח אצלי נערות ש... עכשיו, כן. אז זה... אנחנו גם כן, נו, okay. אצל דן אלמגור ודן... איש חסיד היה לפני שבוע, wow. אז, וואו, yeah, כן, לא אבל... זה היה <laughs> כן, עוד קצת. מה, השירים האלה זה סתם, okay. אבל <laughs> אם לא היה לנו את הנוסטלגיה הזאת. וכל שיר גם... לא, זה גם... לאן זה לקח אותי? הייתי המון בחוויה שלי, למרות שהייתי גם בתוך... בסדר, החוויה שלך היא חוויה. שוות ערך למה שקורה בקונצרט. אין לי אין לי שום, אה, כי אמרת שאנחנו כל הזמן בתוך המחשבות שלי. אבל, אז... אבל זה לא היה מחשבות פרופר. גם. זה לא מה שריגש אותך. אני חושב. אני מקווה. לא. אני, אני מקווה. את חווית עוד פעם את הצבעתך? המחשבות זה... היו איזה טריגר למשהו ש... להפך, היית מאה אחוז שם. שם, כן. חווית את זה. חוויה היא מלכה ככה, ככה חולה. כן, אבל אני מבין, לא, לא, לא, הייתה גם בנוסטלגיה. אם הייתה זו בעיה לבחילה ושנאה, אז הייתה גם אם מאה שם? זה לא נכון. היה שיפוט, היה שיפוט במה שהיא עשתה. בסדר, אבל אני אומר, זה לא צריך. השאלה כאילו, ושוב, ‫לא הייתי כן, בתוך לא המוזיקה. השקוט, אני ‫-כן, למה אני מתכוונת. ‫איפה שאלתי את עצמי ‫איך זה מתכתב כן, ממשהו? לא הייתי במוזיקה, אלא עליי, הייתי, הייתי במקום אחר. ‫-לא במוזיקה, ‫היו עיבודים נורא, לא כן. כן. ‫אז אם זה היה קוסטי, ‫ואני נורא טוב את השירים, ‫אבל לא הייתי בתוך, ‫וגם הייתי עם מישהו, כן. ‫אני ממהיר, ‫שבדיוק היה הפוך. כן ‫הוא רק דיבר על המוזיקה, ‫זה לא כן. רואה בשום דבר, ‫הוא קר כדג. ‫כן. שם, כן. כן. את ‫-זה משעמם, ‫במקום <laughs> את אז שאלתי קצת אם זה המאה אחוז בתור חוויה. כי זה כמו את יודע, ש... את יודעת, רק את יודעת. אם הייתה איזושהי חוויה והיית במאה אחוז, וזה לא משנה אם זה המוזיקה, אנחנו הרי לא יכולים באמת להיות בקונצרט. אם לא חשבת על זה על בקונצרט... המשכנתא ועל הצרות ועל בלו, בלו, אמר בלו. והוא היית שם. הרי אנחנו לא יכולים להיות, להיות באמת בקונצרט שעה וחצי, כאילו, וכל הזמן להיות עם הזה. יש רגע שהפסנתרנית אוצ'ידה פתאום נגנב ופשוט המראתי. אבל זה היה רבע מומנט, כאילו, ואחרי זה חזרתי שוב פעם לפה, כן? אנחנו גם לא צריכים... אתה יכול לדורפוריה שעה וחצי? כן, בדיוק. אנחנו יכולים, אם נהיה במדיטציה כמו שצריך, אבל... אז מה ההבדל בין זה לבין שאני הולכת לא יודעת, בדיוק. כן. ‫הוא אמר לי, זאת אומרת, ‫והוא כמובן, שאלתי אותו אם הוא נהנה, ‫אז הוא אמר, לא, ‫כי כל הזמן הוא לא היה עיסוק שלו. או oh, נו, no, בסדר, yeah. ‫אז א', זה לא לעניין, ‫וב', הוא... הוא שיפוטי. הוא סבל. <laughs> ‫אם את שיפוטית... <laughs> ‫לא, ש... זה כל הזמן עשה לו מראה ‫על מה שלא אין, שהוא לא יצליח... ‫שהוא לא <laughs> שמע <סף> על הבמה. ‫השוואה שהוא לא, לא במוזיקה. <laughs> ‫לא חשוב. כן. נו, אז בסדר, אז הוא היה שיפוטי, הוא היה נגטיבי, אני יודע מה זה רגשות עוכרים, זה בכלל לא שאלה. אז זה רק עובד לגבי רגשות רעים? לא, לא. כי לא היה הבדל בין מה שהוא עבר לבין מה שאני עברתי, רק כשאני עברתי לך טובה, הוא עבר לך בעיה אז אם אנחנו נצאים לי... נו, הבדל של יום ולילה. אנחנו עובדים להימנע מספר, אז כנראה... כן, הוא סובל מעט, לא שמעתי, כן, כן, אבל אני, זה מה שמבלבל אותי, זה בדיוק הדבר הזה. נכון, כן. כן. כשזה יורד, אז גם הגבוהים יורדים. הרי כולנו באנו הנה, לא כי זה היה ככה. כי זה התחיל להיות כאלו. אם היינו למעלה, כולם היו ממשיכים. אבל אין למעלה בלי למעלה, כן. אבל אז מה שקורה הוא, שכל פעם מחדש חוזרים לזה, כשזה מתמתן, אז גם ההיים מתמתן. ברור, נכון. אני לא הכחשתי את זה. ברור. אני לא הכחשתי את זה. נכון. זה המחיר. זה המחיר. אבל, אבל, רק, אה, לא, לא, יש תורי בסדר, כן, תור אילן, ואחרי זה, סליחה, כן. ניזרגדתה היה נשוי. כן. האם הוא התייחס בספרו? כן. ליחסו לאשתו? אני לא יודע, אבל אני יודע, אבל אני יודע שידוע, כאילו, זאת אומרת, מסופר בחירוש. שהוא מאוד בכה, כשהיא נפטרה, הוא היה ממש בעצב, ושאל אותו, איך זה? כאילו, אתה... הוא <גונת> אמר, יש לי, חוץ מכל היתר, יש לי גם גוף, ויש לי גם מיינד, והגוף מאוד סבל, <פרד> והמיינד מאוד סבל, אבל אני, תפרש <קינת> <אפשר קינת> את זה איך רוצה, אני ראיתי את הכול. כאילו להתבודד על עצמו? כן, כן. זאת אומרת, יש כאילו, נגיד, כרגע, באיזה שלושה אלמנטים. בסדר? יש את הגוף, יש את המיינד, ויש את ה-witness שרואה את שניהם. הגוף סבל, המיינד סבל, אבל היה לו עוד נקודת מבט, שראתה איך הוא סובל. סבבה. כלומר, נגיד את זה בשפה אחרת, הוא בחר, הוא... הוויטנס שלו, או, הוא, כן. כלומר, הוא, הוא בחר כן. להמשיך לאהוב את אשתו, הוא לא יודע אם להמשיך, לאהוב את אשתו, למרות שהוא ידע שזה אחזות ופלמח, הוא לא יודע מה תגיד, yes okay הוא, הוא ידע את כל מה שהוא ידע, ועדיין הוא בחר לאהוב את אשתו ואת הילדים ולעשן, סבבה, אני איתו. גם אני. זה גם באחזות ב. בטח, כן. נו, בסדר. אבל זה, זה הוא אמר, זה הכי מטריד, כלומר, זה תכנית אותי, כלומר. אוקיי, אני, נגיד ביחסים באמת רומנטיים, אם אתה מבטל את הקטע שאתה בא ואומר, או יחסים למשפחה, לבנות שלי, אני מותר לשלוף את הבנות שלי, זה פריבילגיה שהיא לא בודיסטית במובן המסוים. למה כי... כלומר, זה, איזה יחס... זה יצמדות, למה להם בגלל שזה יצא מהזרע שלי לזאת של מי שפגש טיפה, ויחד זה התחבר, איזה יחס מיוחד בגיל? למה צריך להיות פחות מאשר לאהוב את ה... שכנת העולם. את כולכם פה, לא יודעת. איזה סיבה? אז תשמע, ראשית כל תדע לך שזה חלק מאוד חשוב, שאנחנו לא מתעסקים איתו מספיק, אבל הטענה היא ש... אתה לא צריך לאהוב אפילו טיפה פחות את הילדות שלך, אבל אתה יכול לאהוב הרבה יותר אותנו. לא, בעיקרון, אני אמור לאהוב את כולם בצורה שווה. לא, לא, אתה אמור... בעיקרון לאו את כולם. לאו את כולם, אוקיי. כן. זה עכשיו, ברודקאסט. אז זה ברודקאסט, זה לכולם, זה ברודקאסט. לא, לא, לא, זה, לא יכול, סופית, זה, זה לא, לא יכול להיות. סופית, זה, זה, לא זה, לא, זה, זה פשוט זה לא, זה שימה. פשוט כמעט... שהפעת תהיה אינסופית ויכול כן. לחלק כן. אותה באופן כן. שווה לכולם. הם אני תמיד אני... נותנים דוגמה אם יש לך נר ביד ועשרה אנשים באים וכולם מדליקים מהנר שלך, לנר שלך לא קורה כלום. או שגשמה <גיד> אומרת... <גיד> כן, שמו... וכל אחד מקבל אבל... הבא... זה לא כמו למתוח את הבצע. כן, אבל כן, כל אחד מקבל את אותה כמות של אור, כמות כמו של אש. <גיד> <מה> <גיד> של יכול, הרבה. יכול, כן, לפי הגודל <גיד> של הנר. ואתה <גיד> לא שולט בזה. מה? כלומר, אני יכול, לא, אני באופן עקרוני, כן. לא, לא, לא, לא, לא מפלה, אני שולח אהבה כן. לכם, בכולכם פה, כן. ולבנות שלי. כן. ואני פרודקאסט של כולם בצורה... אהבה, כן, כסף, לא. לא כסף, לא. עד לפה. כן, זה מה שאני אומר, כן. אהבה, כן. אתה יודע שקוראים לזה ברמה ויהרה. ויהרה זה משכן, וברמה זה כאילו... זה... קוראים לזה, מה שבעברית קוראים לזה... מצוות, או משהו שאין להם שיעור. זאת אומרת... אתה יכול עוד ועוד ועוד ועוד, וזה לא נגמר. אז עכשיו, תמיד הבעיה בחלק הרומנטי, אני לא יודע מה הוא חווה, אבל אני מניח שנגיד, אם אשתו הייתה... מסרכת דרכיה עם מישהו אחר בשם. כן. מה היה אומר לה? <אז> לא יודע, זה ואני לא מעניין לא לא לא אותי, זה חשוב בעניין. מסיבה אחת מאוד פשוטה, כי ברגע שאתה בא ואומר, אני, הוא אומר, אני קושר את עצמי, אני, אני, אני, יש לי אהבה אלייך, האם השאלה שלי, האם באותו רגע הוא גם יוצר ציפיות הפוכות? לא. אם הוא לא יוצר בטוח, ציפיות, לא לא אבל, אבל אם הוא יוצר ציפיות הפוכות, לא אז היה. נגיד לפי הבודיזם זה לא אהבה, okay. נכון. זה טרנזקציה, אתה לא... מצפה, אתה אוהב ואתה מצפה שיעבור אותך מצוין. בחזרה, זה לא אהבה בכלל, אבל לפי הבודיזם לאהוב yeah. מישהו אחד יותר, יותר מאחר, מאחר או לאהוב דווקא אותה, לא. חשבון, על, ו, ולא אחרות? לא, לא, זה, זה לא על לא חשבון, חשבון, אבל ברור, שינה אבל, כן. אבל, <laughs> אבל <laughs> כן, בדיוק, אבל <laughs> נגיד שאתה, <laughs> שאתה מפיץ אהבה לכל okay. עבר, okay. זה ברור שמישהו יותר קרוב אליך, <מקבל> אפילו, אפילו בלי שאתה מתכוון הוא מקבל יותר, <אח> אתה מבין? זה קורה. אתה, אתה פשוט אוהב, זה קורה, אבל... אתה... זה משחקת התלמידים בזה, לא? אז זה המצב כאילו, כי אין לזה מגבלה באמת, אבל אם אתה, ברור, אם אתה קרוב... איך הם מגדירים מאזן? הם מדברים על חמלה בכלל, קומפשן. לא, לא, זה יותר חשוב כאילו הקומפשן, אבל איך אני מגדיר את זה, זה באופן הכי בסיסי... זה קבלה ללא תנאי וללא ציפייה לתמורה. אבל גם קבוצה אקטיבית של חמלה. לא, בסדר, אבל אנחנו מדברים על אהבה. המעניין זה הקומפשן. כן, כן, כן. הקומפשן זה בעצם, נגיד, זאת אומרת, הסמל של הקומפשן שזה בודיסטווה, אז הוא התחייב. שהוא לא יגיע להערה לפני שכל היצורים התבונים יגיעו להערה. זה הקומפשן שלו. והוא עושה את כל מה שהוא יכול בשביל שהם יגיעו להבנה. מתוך צורך אנוכי. מתוך חוסר, מתוך... הוא לא יכול להגיע להערה, בלי שכולם יגיעו, הכל מסוים. הוא כן יכול, הוא החליט שלא. ובוודיסאצ' וטוב... מחליט את זה כל רגע מחדש. זה לא שהוא נתן את הוואו של אבו דיסתווה, לא שהוא נתן את הוואו של אבו דיסתווה כשהיה דלילמה וכולם נתנו, ומאז הוא מחויב. לא, כי זה לא נחשב. זה נחשב שאתה כל רגע מחדש. אבל ההערה שלו תהיה חסרה משהו. נכון, נכון, נכון. אבל הוא גם נהיה אבו מבחירה. יכול היה להיות מודע. אבל אתה לא יכול לזה שיש לכם מס אתה... קשור באהבה למשפחה ולבן בעצם זה מקור אז בואי נגיד ככה רגע, רגע, רגע, רגע, כמעט צודקת, לא, לא, אל תחגגו. נכון, נכון, אבל ככה, ראשית כל צריך להבין. הוא אמר, תורה ולא באמת. הבודהיזם, הוא ציפור עם שתי כנפיים. אחת זה ה-compassion ואחת זה ה-wisdom ואם אתה מדבר רק על compassion אתה יוצא שגוי בדיוק כמו שאתה מדבר רק על wisdom זאת אומרת אם ה-compassion בוא נגיד ככה, אם ה-compassion גורם לך סבל, זאת אומרת שאתה לא מתרגל אותו כמו שצריך. זה רק הוויזדהב יסביר לך, לא רק הופך. התשובה לצחי גם. כן. טוב, הנה, תשובה. זה תמיד שניהם. בטח, זה אין שום ספק. לא לא לא בטח. על זה זה על זה מה זה מה אבל מה היחס? שווה. שווה לגמרי. לא שווה. לא, לא, כל... כל, כל סיטואציה דורשת מינונים שונים, אין פה ממש תפריד. אבל אני רוצה עכשיו שוב פעם להזכיר לכם מה שאמרתי בפעם הקודמת, אני חושב, בקשר לניזרגדטה עצמו, שהוא אמר, כשאני אה, אה, אה, חוכמה אני שום דבר, כשאני אהבה אני הכל, ובין שני אלה נעים חיי. זאת אומרת, כי הוויזדום בעצם אומר זה לא חשוב וזה לא חשוב ולזה אין משמעות ולזה אין משמעות ותעזוב את זה ותעזוב את זה הקומפשן אומר זה חשוב וזה חשוב תאהב את זה ותאהב את זה ואנחנו כולנו בעצם אה, אה, אה, רקמה אנוש... אנושית אחת כמו שאומרת חוה אלברשטיין לא, עכשיו עכשיו רק המיזוג שלהם הוא שנותן את ההבנה האמיתית. אי אפשר אחד משניהם. ומה? חייבים את שניהם, כי אם אתה, אין לך את ה-wisdom אז אתה לא רואה את המגרעות של הזולת, זאת אומרת מי שמרגיש חמלה להכל, כי הוא עיוור, הוא לא רואה את המגרעות של הזולת. כן, כן, לא, לא, בסדר. זה המציאות. זה המציאות. נכון? כן. אז LET'S אנחנו תמיד כמעט מתעמקים או מטפלים בזה חלק אחד משניהם. אבל אי אפשר להתעלם מזה, וכנכון באמת במקרים האלה שנראים שיש פה איזושהי סתירה, אז צריך לגייס גם את השני. וזה כאילו מאפס, זה כאילו פלוס ומינוס. כן, למרות ששניהם פלוס, לא, פלוס ופלוס. זה פלוס ופלוס, מה? כי הוויזדום יש בו משהו שאומר... זה לא חשוב, וזה לא חשוב, אז יש פה משהו ש... לא, לא, לא, לא, חשוב ולא חשוב, אלא הוויסדום נותן לך לראות את המהות האמיתית של הדברים. ושל האובייקטים של החמלה. מה המהות האמיתית שאתה מאבד מישהו או... מבחינת הוויסדום? למשל, זה שבסך הכל... היה, אני יודע מה, כל אחד מאיתנו הוא בן תמותה. זהו, מוויזדום, אני יכול לדבר שעתיים על מוות, כאילו, מבחינת הוויזדום. זה עדיין לא אומר שמבחינת ה-compassion או הלאו, זאת אומרת, זה משהו שצריך לטטן את הרד השולחן, אבל זה מאזן את זה הרבה בזה שאת... יכולה בכלל להסתכל על התחושות שלך, כי הבעיה העיקרית זה שאנחנו נסחפים בתחושות שלנו, ואנחנו מזדהים איתם, ואנחנו, למשל, אנחנו... אז הוויזדון עוזר לנו להסתכל על ה... בטח, בטח. ובכל זאת לחמוד עליה. כן, כן, כן. זה וויזדון אומר לכם בחד בחמלה. כן. קודם בוחרת בה מחדש, זה לא הרגע, כן. צריך לזכור שלא הבודהיזם מתאים את עצמו לבן אדם, ולא הבן אדם מתאים את עצמו לבודהיזם, הבודהיזם נוצר על פי הבן אדם. בוודאי, זה תוצאה של חוקר אדם, חוקר עצמי. זה בדיוק, לא תמיד נכון. מה? הוא לא מצפה משהו לא אינשי. אבל בן אדם נמצא אותו, בודה לא היה... מישהו שאל את הדלילה, למה כשהייתי שמה... אתה כל הזמן מדבר שהחמלה היא חלק מהטבע האנושי שלנו. למה צריך לעבוד כל כך קשה עשרות שנים בשביל להוציא אותה לפועל? אם זה חלק מהטבע. אז אני לך בדיוק למה. כי קלקקים ישאלו אותנו. זה גם לא חמלה של החום. זה מה שהחמלה משתנות. כל בן אדם יש לו בטבע חמלה. התשובה האחרת היא, היא לא חלק מהטבע שלנו. בסדר. אז את זה לא מקבל. זה ללמד אותנו, זה אמיץ. זה הוא לא מקבל. אבל, אבל, אבל זאת אומרת, גם את החמלה אתה כאילו יכול להוכיח דרך הוויזדור. זאת אומרת, בזה שאני למשל אוכיח לך, אם אני אצליח להוכיח לך, וזה לא לעכשיו, אבל... שאני ואתה זה אותו דבר, זאת אומרת, אנחנו שנינו חלק מדבר אחר, אז החמלה נובעת מוויזדום. אבל אם באמת יש לך איזיון, אתה יכול להוכיח לי שאני מנווה ולא ראוי לחמלה. תפתח את העיניים. זה לא הוויזדום הזה. אין כזה דבר. אין, תגיד לי, אבל שוב, אני אקח את המשל העתיק, כאילו, נגיד שהיד שלך עשתה משהו נורא רע, אז אתה תיקח את היד השנייה ותיתן לה מכה? לא הגיוני. כן? מה? הם משיבים מה שזה לא מעניין אותנו. נו, כי הם לא מבינים. אנחנו מעניינים את זה כשיש הקולג. אז בסדר, אבל זה לא מתוך ויזדום. בדיוק, אנחנו, נגיד כולנו אורגניזם אחד, כן? ולמה? לא, אנחנו אני, כאילו אני, אתה, לפני שהזה. ו... החלוקה בעצם, וזה שאני אומר שהאורגניזם שלי נגמר איפה שנגמר האור שלי, היא חלוקה שרירותית. למשל, דוגמה פשוטה, יש משפחה. זה פחות ברור לגמרי שכל בן משפחה הוא יצור לגמרי אוטונומי. אז נגיד, אתה יודע מה, לא עכשיו, לפני 40 שנה הייתה מלחמה ואנשים רצו, נסעו מחוץ לארץ, מוכנים להרוג את עצמם בשביל להציל את מדינת ישראל, כן? <laughs> אז, אז מה? איך זה יכול להיות? ואיך זה יכול להיות שאימא מוכנה לקפוץ מתחת לרכבת לשפוך את הילד שלה כי היא פוחדת שהוא ימות? איך זה? אז, זאת אומרת, זה שאני אינדיבידום בצורה מוחלטת <אז> זה לא ממש נכון, אז טוב, ברור, זה נכון לרוב חיי יום יום וכולי, אבל כשאתה מסתכל על זה לעומק, חוץ מזה שאנחנו כולנו יודעים, זאת אומרת, אנחנו פה נמצאים, למה? בגלל ההורים שלנו, נכון? אם אנחנו לא... מה עם ההרצאה של יעקב רז? כן. אז הוא בדיוק דיבר על זה, אתם הקהל ואני המרצה. כאילו. אבל כן, אבל, יא רגע, אז איפה הגבול? פה? פה? פה? בעצם אין גבול, בעצם אנחנו כולנו. נכון. דבר אחד, אז הוא אומר, יש את הטייטל, בסדר. לי עכשיו קוראים מרצה, אבל אני אכבוש אותך בסופר בעוד מיני שעה... אתם שילמתי כסף, הוא קיבל כסף. בדיוק. כן, כן. לא, אבל זה כל ההגדרה של... אבל התחילה פיזית זה לא, אין באמת את הנאום הזה. הוא מדומה, הוא שרירותי. נכון. שלא לדבר על זה שאני נכון. כל הזמן, אתם לא יודעים, אבל אני כל הזמן נושף אוויר, <laughs> ומוקדם או מאוחר אתם נושבים אותו. זאת אומרת, יש בינינו גם חילוף חומרים כזה. <laughs> אז... <laughs> ותחשבו סתם על זה שאתם לוקחים פרוסת לחם ואוכלים אותה. כל ה ה ה ה הגבול הכאילו ממש לגמרי ברור שאני זה אני ואתה זה אתה. אז, אז זה כאילו בבחינה מסוימת, או איך, ה, איך אומרים הטיבטיים, למה אתה צריך euh, כאילו לחמול על כל יצור תבוני? כי הזבוב הזה יכול להיות שבגלגול הקודם הוא היה אימא שלך. כי אצלהם אפשר לעבור מחלקות כאילו. אז uh, בסדר, אבל אנחנו <מח economies> לא, אני לא... <מח> כן, לא נכנס לחילופי, לגלגולי נשמות. אבל אנחנו, כמו שאנחנו, פה, אז איפה אתה, בוא נגיד, רוב הסיכויים שאני ואתה, שנינו מאברהם אבינו, בסדר? נגיד. אז מה? אחים. אחים. אחים. אחים, יהודים, לא בעצם ה זה תמיד ההתבוננות. כן. כרגע. כן, כן, כן, כן. וככל שהיא יותר קרובה לזמן האירוע, אז כן. אז היא יותר... אפקטיבית. כן. אז זה אכזרי להגיד שהאהבה של חמלה, שחש עיוור וטיפש, שאין בו ויזדור, בור, מה ש... כן. שווה כלום. אני אמרתי? כן. מבחינה הבודהיסטית הוא נמצא בדרגה הרבה יותר נמוכה ממישהו שהם זה נכון, כן, לא. חוץ מזה זה גם נכון. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> למה? אבל תינוק קטן שעוד לא מבין ולא הוכחה <laughs> ולא זה, זה, זה עדיין זה <laughs> יש ביפה, לו חמלה. כן, <laughs> כן אבל יש, יש לו חמלה. אבל, כשאני <laughs> אומרת, אז ש... ש... בורות, חמלה בורית, היא לא בהכרח... <laughs> לא, לא, אז לא, בואי נגדיר, בורות <laughs> בבודהיזם <laughs> זה, זה דעות מיותרות. נכון. זה לא חוסר של דעות. אוקיי. זה הבדל מאוד גדול. אז התינוק הוא לא בור, הוא תמים. מי שבור זה מי שמכניס דעות במקום שלא צריך. ברקוביץ'. כן. אבל אני רציתי להגיד קודם, זה מאוד נוגע למה שאילן אמר לגבי לא לתייג. אנחנו מתייגים, זה נורא נוח, אבל למשל לילדים שלנו. אנחנו מתייגים, אז זאתי כזאת, עירוכלית, והבן והוא היה צריך ללכת לעשות דוקטורט. כן, אבל הבן שלנו למשל היה לנו תיוג כזה. שהוא מרובע, הוא כזה, היה לנו קשה עם זה, כמו שהורים מרובעים קשה להם מבין, אז לנו היה קשה עם הבן המרובע הזה. והיה לנו חוויה בקיץ האחרון, הוא בא להמון זמן, היה לו בעיה עם הוויזה, הוא היה אצלנו חודש, וישב בפגישה בנהריה. ואז ככה, אפי שואל אותו, נו, אסף, עשית פעם למדיטציה? אז אסף אמר לו, כן. עכשיו, <laughs> <שאחר> היינו בשוק. אחרי זה אמרנו, מה? זה ילד שגידנו אותו, ולא רק... גם הוא היה מרובע כשגידנו אותו, וגם אחרי זה הוא היה סופר מרובע. זאת אומרת מופתעת. מה? מי עושים לי את זה לא רובעים? רק מרובעים. זהו. הם לא התאימו לתדמית שלנו, אבל זאת מרובע. לא התאימו לעשות... יש שתי בחורות לג'וינט. הוא מהנדס, הוא לא ג'וינט ולא בוינט, והוא בנאדם... ואשתו יש את מהנדס. ואשתו יש את מהנדס. ואשתו יש את מהנדס. כן. ועוד פתיחות שגילינו את כל הילדים. אז בקיצור, זאת דוגמה ל... כישלון שלנו שלא, לא אבל לפחות אותו. כאילו, לפחות קיבלנו אותו כמרובע והסתדרנו עם זה ו... וגילינו שגם הדבר הזה שהוא מרובע, אולי הוא מרובע יותר מאיתנו, אבל הוא לא כל כך מרובע כמו שאמרתם. תגידי, מי... ב... איזה, זה, זה לא יושב על משהו אחר? מה זה? זה לדעתי יושב משהו <laughs> אחר. מה זאת אומרת יושב על משהו <laughs> אחר? או, ג'ינלי. עכשיו מה שרציתי להגיד, בקשר לזוגיות, שזה מרתק. זאת אומרת, אם בזוגיות גם מצליחים להגיע לציפ... לחוסר ציפייה ולהשתוממות, ולה... <coughs> <coughs> הרי אנחנו משתנים. להתרעננות <coughs> גם. בזוגיות ארוכה, אנחנו עוד בעייני שבע שנה עוד מעט נשואים, בעצם יותר זמן ביחד. איזה שינויים שעברנו, זה, זה פשוט אפשר לתת פעם ועוד פעם לשאול. ועוד... עכשיו, אם אתה קשור לזה, זה עוזר לזוגיות, וזה מרתק. מישהו אמר שם על משעמם, זה מרתק. <coughs> זה פשוט, זה, זה חיים נורא מעניינים, אתה מסתכל על כל הדברים 9. שמשתנים, 9. איך זה יכול להיות משעמם? לא אמרתי בקשר לזה משעמם. שאין את ה... לא, לא, בכלל לא. אל תימד סוחר. אתה בהקשר אחר. זה מה שאני אומרת, זה שבטיח אפשר גם בזוביות וגם אם בהורים וגם בתור בנים להורים. 47 שנה, אם שחיים ביחד, גם משתנים גם אם ביחד וגם אם לא ביחד. כן, אבל אתה יכול לחיות עם האמת של הבן אדם. בידידיוק, על את אז נועם יאיר את תשומת ליבי שהשעה תשע, אז כיוון שאנחנו קצת יותר, יש מישהו שיקח אותנו? אני אבדה אותו עכשיו, יש אוטו אבל הוא בבית הדת. בית הדת זה בסדר, אבל הוא ייקח אותנו לרכבת? זה חדש. מאה אחוז, כולם תמיד בית הדת, אז אם למישהו עוד יש איזו שאלה קצרה שהוא ממש זה, אז... אולי נוכל לעשות את הספר של העושר? של דזמונד טוטו ו... למה? עושר, עכשיו כולם מדברים על זה, זה שטחי. מה נשמע כמה אנשים מבטחים? אני צריך לקרוא אותו קודם, רצוי, לא? תביאי לי בשבוע הבא, ואחרי זה נעשה את זה. עושר בעין? קוראים לזה עושר? שטחי אין לי כאלה בעין. בעין. עסוק בעין. עקרונית אני יכולה להארח אם צריך בשבוע הבא. אני מעדיף שזה יהיה באותו מקום, לילה את צריכה אבוגה. זה כמו פה. כי אני... בסדר. הבעיה שלי הייתה... ההתקברות, הבעיה שלי זה התקברות. <laughs> כן, כן, בזה אני מוכן <laughs> להודות <laughs> שאחרי השנה האחרונה שאף פעם, פעם, פעם לא ידענו ביום שני איפה זה יהיה ביום שלישי ומשום <laughs> מה זה אני הייתי צריך לעשות <laughs> אם מישהו רוצה אז אני, אני מרים <laughs> ידיים <laughs> נשמה טובה שיש לו בית מקסים וחנוכה. כן, כן, לא, אבל אם מישהו... יש פה חניון קרוב. כן. זה לא חשבתי שכל אחד עושה פעמיים שלוש. לא, לא, לא, לא. חשבתי שהיא תזרוק אותנו. אה, בסדר. אבל אם מישהו רוצה כן לגוון, ומישהו גם מוכן להיות המגוון, אז אין לי שום בעיה עם זה, אבל אני לא רוצה... לבריאות עוד נגיע אליי. תודה רבה לכולם.